повернулись до Іспанії Долорес і Барурі. Повернулися тисячі і тисячі мігрантів. Спало в світі напруження, що зависло над іспанською трагедією на 40 років. І з полегкістю, з радістю і захопленням, які пойняли нас. Коли ми споко читали кожне нове повідомлення про події в Іспанії, майже водночас прийшло щось схоже на спустошеність. Ось воно. Тільки зараз закінчився перший акт тієї кривавої трагедії, а нам уже по 60, ми ну, вже за бортом. Пако поїхав знову. Він був в Іспанії з пов'єнних пір уже тричі. Віднайшлися якісь далекі родичі, поїхав. Цього разу поїхав із сином. А вже його Андрій був щасливий за всіх на світі. А я не мав певності, не хочу Побачити знову війну, але побачу Мадрид. Здавалося, ні, важко заново переживати, важко почувати. Довгі роки про це не могло бути і гадки, а тепер? Але тепер, коли Пако з Андрієм стояли на вокзалі і раптом страшенно захотів поїхати теж, заболіло мені серце, сльози навернулися на очі, Андрій, мій племінник, стояв біля Пако, і я зрозумів, «Що ж, це я. Це ж я їду туди, в Мадрид. Назад, у минуле. Покладіть квіти там». Я не міг говорити, стискало горло, бракувало слів. Пако зрозумів, і він дивився на мене зараз так, що за ним, якому 56, поставав той мій Пако. Той сорок років тому підліток, якого я давно не бачив у ньому, часом намарно намагаючись розпізнати у сивому директорові школи іспанського хлопчика, що став моїм другом я. Ольга стояла поруч. А вона розуміла усе. І це було важко теж. Тільки зараз не її був час. Зараз нічий був час. Тільки наш, тільки мій і пако, тільки Марії Терези, тільки того, що ніколи, ніколи, ніколи... Я ще належав цей час і цьому гарному хлопцеві, Андрієві Кінтані, синові Пако і моєї сестри Ганусі. Тому він шов, він в Іспанію, посланцем моїм, єдністю наших родин, так тісно переплетених долею, з'єднаних у супереч усьому. На Сан-Матео, сказав я. Я змусив себе говорити. Якби не говорив, було б важче. Старейші нерви, сантимент. Ми за це вмирали, за цей сантимент. Якщо буде в Барселоні, Пако, там, у тому парку, і я поведу його у госпіталь, Андрію, сказав Пако. Туди, де був госпіталь, де ти мене знайшов. Тепер там школа, я поведу його у ту палату, де я лежав, де думав, що життя скінчилося. Де? Ми починалися заново, Андрію. Сльози текли у нього по щоках. Врешті літня зосереджена жінка-кондуктор наважилася підійти до нас. Час відходу поїзда. Ми підемо в Мадриді. Ще й туди, де квартира наша була на групі, у Мадриді. Куди я прийшов? До тебе з госпіталю, чи не так, Андрію? Пам'ятаєш? Андрію. А ще Леріда, де ми бились із марокканцями. Ми цього давно не згадували. отак, як зараз, коли все боліло, коли кожне слово виринало давно із загоїних ран. Забуту рану, коли минуле вибихало в нас, щоб з'єднатися з сучасним, щоб оживити знову, щоб померти таки з нами. Слова Пако потонули у гулі потяга, що потроху набирав швидкість. Я, мимоволі, зробив кілька кроків за поїздом, потім зупинився і стояв на місці, лише піднявши руку. Це так само, як намагатися не минуле. Кілька кроків нічого не вирішить, не варто. «Треба зрозуміти, поїзд віддалявся, вже не розпізнати було облич, що виринали з вікон потяга, я тоді лише похопився, що підняв затиснутий кулак, що підіймав його 40 років тому у рядах республіканської армії, коли «Нопасаран» стало нашим життям, а фронт нашим пожиттєвим девізом. Назад ми їхали мовчки». Гануся було... схилипувала трохи. Потім почала про щось перемовлятися з Ольгою. Дітей ми з собою не брали, бо в Газику тільки і вистачило місця для нас та від'їжджаючих. Я повів машину швидше, коли виїхали за місто. Нам було недалеко, але хотілося чим швидше додому. Думки обсідали нас різні. Хоч і про одне. І ми відчували, тільки звичний розпорядок, домівки поверне нас у колію, усе посяде своє місце. Я кермував мовчки, зосереджено вдивляючись у дорогу, а душею був з ними, спако і Андрієм, коли потяг уже мчав у бік кордону, а потім далі і далі. Вперше я прагнув туди. Може, тому що. Звалилося прокляття франкійського режиму, може тому, що нас забрав час своє, а може тому, що під старість, кажуть, вертається до людини те, що оточувало її в дитинстві і в юності? Може ця моя юність вимагає свого? Літа? Замикають коло, отже старість. Кажуть, школа ще не старий, ще міцний, ні в року, як на свій вік». Тримаюсь, правда, в роботі знайшов свій ритм, своє опертя і займаюсь звик. Отак От тримаюсь, ніби і завжди так було. Та час не відпускав мене.